Öjvind och sagorna. Men mera än berättelserna om våra förfäders krigiska bedrifter, älskade Öyvind att höra de underbara sagor morkärste berättade om bergatroll och jättar, näcken och köröt, skogsrået, huldran och vilan, tomtegubbar, pysslingar med mera. Av alla dessa underliga vesen som leva i doldom och högst sällan låta sig ses av människorna vore trollen det underbaraste. Deras omätliga rikedomar av silver och guld som de rövat från människorna, hur de levde i bergen och under jorden i sina hålor dit ingen människa kunde hitta, allt berättade Motersti. Själva odla trollen ingen sed. Eller uppföda några djur. De varken spinna eller väva. Och ändå har de fullt upp av kläder och föda. De taga av människorna det bästa av allt. Som dessa med svett och möda frambringa. De kälar deras kraft och förvilla deras sinnen. Och många människor hade blivit dragna in i bergen att tjäna dem och förrätta de tyngsta sysslorna. Det enda som människorna finge reda på om trollen var det som berättades av bergtagna vilka lyckats bliva fria så att de kunnat komma åter till de sina. Men det var så sällan något dylikt hände. Det som en gång fastnat i trollens garn kunde sällan slitas lösa därifrån. Och när det någon gång lyckades hade de bergtagna sinnen så förvillats att de blott ägde dunkla begrepp om vad som hänt dem. Hos de fria åter var kännedomen om trollens makt och fruktan för trollens hämnd så stor att de ej ens vågade nämna trollen vid namn. Och var det någon som dristade tala om trollens rövade rikedomar om all den smuts och det elände i vilket de levde när de ej lyckats fånga några människor att tjäna dem så ansågs denne övermodige till given och människorna flydde undan honom för att ej dragas med i hans olycka. Endast för ett måste trollen vika, nämligen namnet på människornas frälsare. Vid namnet Jesus Kristus måste de fly när de allvar och tro uttalades av någon barna från människa. Och kyrkorna där detta namn åkallades och kyrkklockorna, vilka kallade människorna samman till gudstjänst och bön, skydde de. Och de drog och sig helst undan till sådana trakter där människorna vore mindre fromma, –och kyrkklockornas ljud ej sönderslet deras inre. Men mot Kjersti kunde även sagor där det berättades hur en del människor vore nog eländiga att driva mask och pi med trollen– –och tillsammans med dem öva ett slags dålig handel och hjälpa dem att utföra illgärningar mot andra människor. Andra sagor talade dock om hur det funnits hjältar som kämpat mot trollen, besegrat dem med våldets vapen och stuckit dem till döds med svärd. Stål troll och när vapen av stål drages faller trollen ned som lamslagna. Den som har mod att föra ett sådant vapen för honom trollen. Allt detta fick Öivind genom Morkärstis sagor lära och han förstod att vilka trollen än vore så vore det alltid genom vedastygliga, och att människorna ej hade annat än ont att vänta av dem. Ingen enda saga förtäljde dem något gott som de gjort. Alla visade blott hur trollen hatade människorna och sökte att göra dem skada. Därför hatade Åkeövindtrollen och var fast med att söka upp dem. Och sedan han funnit dem skulle han som en hjälte strida mot dem. Och ingen jordisk makt skulle kunna förmå honom att avstå från den striden.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 Idag ja, så är det måndagen den 12 september 2022 och vi samlade Patrik, Daniel och jag Martin. Och Idag så hade vi tänkt att analysera en skrift som heter Nationen. och den, eller Det är en tidning som heter Nationen och den utkom med redaktör Elof Eriksson mellan 1925 och 1941. Och år 1937 så skriver Elif Eriksson en skrift som heter Jag anklagar. Och den kom ut därför att hans tidning då blev förbjuden att säljas i tidningstånd. Alltså redan då så fanns det en allmän tidningsdistribution. Och han fick inte vara med där då. Det var ungefär 500 distributörer som slutade sälja hans tidning tvärt. Och... Ja, så han beskriver lite um, om hur den dolda makten fungerar i Sverige. Och eh, det är en pamflett då som heter Jag anklagar och den utkom 1937. Eh, men innan vi gong, drar igång med det så tänkte vi kanske kommentera lite med, med valet. Och jag vet att Patrik har en eh, utlägg om det här med val och demokrati. Och har vi egentligen ett val, eller hade vi ett val? <laughs> ja, jag vet inte, jag har ju inget färdeskrivet men jag har, det, man kan ju säga väldigt mycket bara direkt i hjärtat och och vad man har kommit fram till under de senaste åren då och, och, och sen också är det ju väldigt intressant att titta tillbaka historiskt också som vi kommer att göra nu och titta på hur det har varit då, man kan väl säga, jag tycker väl en, en träffande beskrivning av, av vår demokrati är att det är ett slags farfars bilar för vuxna. Och om någon inte känner till vad det är så är det en, en åkattraktion i Liseberg. Och jag minns när jag själv var barn och åkte den där så, så satt man med den här ratten och, och, och var lite rädd att köra av vägen. Va? Innan man förstod att de här bilarna går ju på räls. Va? Den här ratten kan man liksom snurra på hur mycket man vill utan att det händer någonting. Och, och det tycker jag ju beskriver väldigt vår, väl vår demokrati. Det är eh, farfarsbilar för vuxna. Vi, vi går och lägger våra lappar i valunan och känner att vi har någonting att säga till om. Men i praktiken så spelar inte det där ett, ett, en en roll för vad som egentligen händer. Va? Utan det som ja demokratin är det är väl liksom ett en termometer, ett mått för dem att se hur bra deras propaganda och, och lögner fungerar. Va? För, och, och sen är det också det att det är ett problem med att rösta. Och det är ju det att då legitimerar man ju det här systemet, den här modellen som, som säger att. Det parti och det block då som är störst ska få lov. Och bestämma eller utföra bestämmelser över befolkningen då. Det blir ju ett slags ja, det, det blir ju en förtäckt diktatur liksom. Och sen tycker jag det är intressant också det här med att fundera på vad alltså, hur, ja, jag är ju mer av den, alltså jag tror inte det finns någon som helst eh, vad är det det heter, alltså det här med att valen skulle gå rätt till och att det är det faktiskt antalet röster som presenteras i media för vi vet ju det att vi har kunnat konstatera det att media de, ju, de kan ju ljuga om precis vad som helst och det är ju ju eh, större lögner desto bättre då va? alltså ska man ska man eh, ljuga ihop diverse tragiska händelser så, så ska det finnas dödsfall med och så vidare och, och anhöriga som gråter över de här för att då är det ju mycket svårare att kunna tänka sig att det är en lögn då. Så att jag menar att, att det här systemet fullständigt blåljuger, det är vi ju förvissade om nu. Så att, men det jag skulle tro det är väl det att de här siffrorna som då presenteras i media, de, de liknar väl ganska väl vad... Folk faktiskt röstar på för tyvärr är det ju så att, att väldigt många går och röstar och de röstar på de etablerade partierna då. Men jag tycker det var lite komiskt ju liksom för att jag menar det är ju det. Ska det bli spännande då den här teatern. så alltså ska det ju vara väldigt jämnt. Och oj vad, vad jämnt det blev nu då. Nu, nu hänger det på ett mandat här va. Och, och det var ju absolut inte färdigt igår då under den här valvaken så då får ju folk sitta uppe. Hela natten och titta på den här då men det, det blir fortfarande inget avgörande resultat och det har vi ju fortfarande inte då. Mm. Så ja, det var väl lite tankar kring mm. det. Ja. Precis. Och eh, den här TNN-nationen som eh, jag har läst ganska många artiklar ur och eh, jag har tagit ut en del artiklar som jag tycker är väldigt bra och som vi ska ta lite senare efter att vi har analyserat den. Men jag läste in en som har kopplingar till val, det här med att välja och demokratin. Och jag tänkte att den var så himla bra så att jag läste in den i förväg så att vi kommer få lyssna på den här då. Och det är ett klipp som är ungefär sex minuter långt. Så här kommer det. Artikel ur nationen. Den 1 februari 1934. En auktorativ ordning. Storfinansens demokrati. Ett gigantiskt folkbedrägeri. Svenskan har i allmänhet svårt att föreställa sig att bakom det rådande demokratiska systemet skulle dölja sig ett avsiktligt planlagt bedrägeri mot folket. Och likväl är det så. Hela detta styrelse- och representationssystem på par parlamentarisk grund utgör en efter konstens alla regler organiserad jättesvindel till folkets ofärd. En enligt plan och system har den efter världsimperium strävande judendomen, i sent vårt folks söndring i skimära partipolitiska gemenskaper, i syfte att borteliminera varje verkligt inflytande från landets egna inbyggare samt ostört kunna utöva och utveckla sitt härravälde. Allt i överensstämmelse med den berömda härskasatsen söndra och härska. Vid den organiserade söndringens häng blev det möjligt för den judiska inkväktaren att svinga sig upp till osynlig härskare, till stat i staten också hos oss. Alla statshandlingar skulle enligt den lanserande nya läraren grundas i folkviljan och denna fastställdes i sin tur av Israels utskickade agenter inom partier och press. Överallt var guldet, vodet, det övertygande argumentet. Den svenska statsmakten hade förvandlats till ett redskap för den imperialistiska revolutionära judendomens strävanden i Sverige. Och resultatet av denna utveckling känner vi idag alla. Länge fungerade detta brottsliga system i folkviljans namn utan att någon större opposition försbordes. Hela den stora pressen som tolkade den allmänna folkmeningen hade brakts under judendomens välde och tvungits att följa dess direktiv. Och folkets breda lager saknade möjligheter att vinna kunskap om verklighetsförhållandena. Till goda förslag. Framförda av ett parti följdes i riksförsamlingen genom en arrangerad majoritet av motståndarpartier. Det parlamentariska vågmästeriet ombesörde denna detalj i systemets funktion. Och när en högerregering tillräckligt misslyckats lät man en vänsterregering taga vid. Och folkets missnöje var för stunden stillat. En tyst överenskommelse gällde partierna mellan att inför folkets massor förtyga tillvaron av systemets bakgrund med judiska storfinansen som den verkliga härskaren. Slutmålet för hela denna utveckling var åstadkommandet av en permanent tillstånd av ekonomisk misär, missnöje och kaos som en dag skulle tillåta upprättandet av en öppet revolutionär judisk regering vid bolsjevismens och proletariatets namn. I Sverige, liksom i de an flesta andra länder där detta stats- och folkfientliga system införts, har en kraftig reaktion mot detsamma och sistone börjat göra sig gällande. Trots den genomförda samorganisationen av pressen under de judistrida partiernas kontroll och juden Carl Otto Bonners överledning lyckades efterhand, sanningen att nå ut till den breda lagren och en allt starkare opinion växte fram krävande en nyordning i nationellt överstörerande anda. Dessa krav inriktar sig framförallt på följande. Återupprättandet av en auktoritativ sakkunnig av partier ekonomiska särintressen oberoende regering med statsmaktens utövning som sin enda uppgift på grundval av den nordiska ledare- och ansvarsprincipen. Den grundlagsstridiga stats- och folkfientliga parlamentarismen måste avskaffas och en riksdag upprättas på intressegrund. Denna ska uteslutande vara inställd på att tjäna landets och folkets intressen samt organiseras som en rådgivande och kontrollerande yrkesriksdag vald av obligatoriska näringsförbund. Korporationer inom samhällets skilda grenar såsom jordbruk, skogsbruk Bergsbruk, industri och hantverk, handel och sjöfart, trafikväsende och fria yrken. I verkligheten innebär detta restaurationsprogram en återgång till den av vårt folk tidigare innan judarna lät och den omdannade svenska stadsledningen efter sitt sinne tillämpade idén om intresserepresentation. Svenska folkets suveränitet ska återställas och judendomens makt förspräng. Och utplundring av land och folk stäckas. Istället för den, ö, den oss påtvingade det svenska väsendet främmande liberaldemokratiska andan ska en svensk anda återgenomtränga och besjäla vårt offentliga liv. Statsmakt och representation skola återvända till sin naturliga funktion, godresende faktiska behov och tjänande det svenska folkgemenskapen. Men hur att genomföra dessa nödvändiga reformer? Detta kan endast ske genom en på bredaste bas lagd svensk frihetsrörelse som avvecklar den härskande korruptionens system samt på traditionell svensk grund upprättar en auktoritativ ny ordning i samklang med folkets verkliga behov och vilja. Mm. Det var den inledningen och ja, man kan se att de. Redan på den tiden hade en stark misstro mot den här demokratin som i den här tiden var ganska ny då. Den tillkom väl 1918 om jag inte missminner. Och dessförinnan så hade det ju varit koningen som har styrt då. Men han har ju också blivit, eller makten hos honom har blivit undergrävd under ganska lång tid. Och det kommer vi också ta upp senare då med tillsättandet av pian baptist Bernadotte år 1809 med mm. uh, har, ni, har ni några reflektioner kring uh, den här artikeln? Ja, ja absolut uh, jag upplevde ju att uh, den här makten som spelar ut sig som jag kanske har nämnt i tidigare poddar den uh, har ju också att göra med, med struktur alltså att de har sett till att de uh, har hjälpt varandra till de mäktigaste posterna och de har också sett till så att maktstrukturen är utformad förhållandevis pyramidaktigt eller hierarkiskt. Och då blir det som enklast att korrumpera. För att sitter du på toppen, då bestämmer du över allt, Och sen så ser du till att ha några kumpaner neråt i ledet eh, som är på din sida. Och då blir det fruktansvärt enkelt att dominera hela pyramidens samtliga led eh, i den här maktstrukturen så att jag förstår att som vi har pratat om i tidigare poddar att det finns för och nackdelar med att ha flera ledare eh, som har lika mycket makt så vad vissa skulle säga till mig det är ju att så här, ja, men om du har sju ledare med lika mycket makt så kan det ta längre tid att genomföra beslut och det är förvisso sant men då skyddar man sig också mot den här brutala korruptionen Eh, som finns i vår värld, som eh, de flesta av våra lyssnare känner till. Så att, alltså, i mitt eget tycke och min egen smak, då, så borde man ju utforma en eh, maktstruktur som är mer svårt för, för, för korruption. För att eh, jag kan tycka, då, att argumentet för att organisationen blir lite långsammare med fler ledare men lika mycket, mycket makt inte är en tillräckligt stor. Minusfaktor för mig i alla fall Jag tycker att det, det, det får vara värt att ha det så I sådana fall Så att man kan skydda liksom folkets bästa intressen eh, På ett bättre sätt Än, än vad som har gjorts ja, I modern tid De senaste 100-200 åren Där det inte har gått att göra riktigt eh, Så det blir också liksom svårt Att ta sig in Själv och även i grupp i den nuvarande maktstrukturen. För de kommer inte tillåta dig att göra det. Om du inte är en gänget. Så då måste man i såna fall skapa sin egen. Maktstruktur. Och försöka få tillräckligt många att gå över till den. Och sen försöka hålla den. Ren. Vilket säkert är svårt. För det kan ju komma infiltratörer då till. En ny maktstruktur som du skapar. Men har man då fler personer. Med bred insikt och med lika mycket makt. Då blir det blir svårt att ta över den. Så jag, jag har inte rättvis något system som är vattentätt. Men jag tror att det skulle vara bättre för folkets bästa. Och kanske skulle det vara bra också om man, om man roterade folk som, som, har, som sitter rekt, relativt högt upp i pyramiden. Att man... Rotera den personalen relativt ofta, då, och så att många personer får sitta på många olika positioner. Och att de får en bred insikt i hur en viss organisation fungerar, eller hur ett visst ämne fungerar. Eh, så att man får mer av en helhetsbild av eh, en organisation. För att det man har gjort, som jag också har nämnt tidigare i, podden, i andra poddar, det är ju att man har sett till att kompartmentalisera. Kompart hela samhället där de flesta människor idag de kan ju i princip sitt eget jobb och det är den lilla avdelningen de jobbar på inom ett visst bolag och sen kanske de kan sin hobby och sen så kan de inte så mycket mer då saknar man ju helhetsbild så de har ju liksom byggt hela samhället på att folk inte ska ha någon helhetsbild och det mönstret tror jag att man behöver bryta och den här typen av maktstruktur som alla antar ska vara på det här hierarkiska superhierarkiska sättet med bara en chef och en ledare i toppen hela tiden, det är uh, någonting som jag tror att man behöver bryta sig ur både mentalt och sen i verkligheten och att vi ser det i verkligheten för att verkligen kunna göra skillnad i, i framtiden det är lite tankar som jag hade om det där mm, ja helt kanon mm. har du någonting Patrik eller Ja, jag sitter där och, och, och funderar lite på. Alltså, det är ju väldigt svårt där att hitta någon sån här lösning med eh, Ja, hur, hur, hur ska man göra då liksom det här med, med eh, att styra ett land. Och, så, och, och Och det blir ju alltid det här. Alltså, alltså det problemet vi har det är ju det att den här makten, då, den absoluta makten, den yttersta makten, den är ju dold. Va? Den, den verkar alltid det dolda och den strävar alltid efter, då, så att säga. Bäddar ner sig så långt det går och liksom lägga olika eh, lag. Jag menar det var ju som, som Lasse som uttrycker eller ja många andra också då, naturligtvis det här med den djupa staten va. Du har liksom en dold maxutsur och sen så de här personerna som vi ser eh, som alltså ja de är ju Skådespelare med ett väldigt litet Eget inflytande I det hela va? Och, och, och Protesterar de för mycket Eller försöker opponera sig Då, då byts de ju ut va? Och det vet de Så att så, Men och, och jag ser ju alltså Det där är ju väldigt svårt Att, att hantera genom att Organisera på något sätt för det, det, det kommer att bli korrumperat igen så det, det jag tänker och det var det du var inne på där, Daniel det är ju det att vi behöver ju alltså en, en bildad befolkning alltså som har en verklig bildning och inte en utbildning då i för stor omfattning eh, den blir ju svårare att eh, bedra och, och, och propagandisera va? Men, men då har vi ju det problemet att man, och, och det vet man ju, och därför har man gjort så mycket som möjligt för att eh, göra, ja och det är både Sverige och övriga världsbefolkningar övriga så, så obildade som möjligt, va? Och det handlar ju om ett utbildningssystem och det handlar om en media som eh, propagerar att, att saker som inte bara är lögn utan fysiskt och logiskt omöjliga är verkliga då och, och det där måste vi komma till med men det är väldigt svårt för att jag, jag, jag upplever att väldigt många är inte egentligen så intresserade av det här att faktiskt ta reda på saker och sen blir det väldigt jobbigt att göra det också när, när man har levt i en världsbild väldigt länge då så, så blir det ju väldigt jobbigt och ja, provocerande. Och, ja, om, det, om det skulle visa sig att den var fel, va? om, man, om, man, om man plötsligt inser att nej, men den är ju inte förenlig med vad som faktiskt kan fungera. Det va? var så det i alla fall för mig eh, mm. när jag började vakna upp allvarligt i det här. Va? Men ja, det, det, det är svårt. Det, det är inga enkla frågor. liksom. Nej. <hör> I jag håller med dig Patrik och liksom, även om man skulle försöka anamma det systemet jag förespråkar det, så, så finns det hela tiden en risk för att det infiltreras och blir korruption där också men det, det hade blivit svårare sen så håller jag med om att det, det hjälper ju om eh, allmänheten skulle vara mer bildad eh, och sen är det också så att man skulle behöva, och det har vi också pratat om i tidigare poddar att man skulle behöva ha mer transparens kring Folk som har eh, en viss typ av ekonomisk makt och sitter med i massor av olika styrelser och är allmänt jävliga och eh, som har en ofantlig summa, resurser och tillgångar, eh, liksom väldigt stark ekonomisk makt. Alltså den för mig, som jag pratade om tidigare också, den borde inte tillåtas till, i den utsträckningen som den finns idag. där liksom Tidigare sett så sa man ju liksom att så här, ah, men 1% av världens topp är inte på 50% av resurserna. Men jag tror att det är mycket än så. Jag tror att liksom 0,1% av världens topp lite på typ 99% av resurserna. Och det får ju inte gå till så, och liksom, så länge folk accepterar det eller inte tänker på det. Eh, då hamnar man ju där vi är nu i den här brutala eh, korruptionen. Så folk måste ju ha... En större insikt i det här, och det måste finnas en större transparens kring vem som har vad och intressen i vad. Och det borde också finnas, tycker jag, då, eh, begränsningar för hur mycket man får en enskild person eller familj får kontrollera. Sen görs det här på, på väldigt sluga sätt idag med att man kan ha eh, massor av olika personer då som driver äh, olika typer av äh, entiteter i äh, skatteparadis eller äh, företag eller äh, stiftelser, stiftelser ja. och som sätts upp där pengar går skattefritt genom Holland och sen vidare till äh, olika skatteparadis. Liksom det, är, det får inte gå till på det sättet överhuvudtaget. Det är också så att liksom, folk skulle heller inte då, tycker jag, som jag också har nämnt tidigare, att eh, exempelvis att det ens är möjligt i ett demokratiskt samhälle att, att äga en aktie i en bank är ju i sig helt sinneskvikt, kan jag tycka. Eh, och eh, alltså vissa saker, tycker jag, ska ju inte få ägas av... Eh, privatpersoner där några få då kan då få åt sig tillräckligt mycket aktier inom exempelvis en bank och sedan styra den med järnhand mot alla andras kanske vilja eller okunskap och nyttja det till sin egen fördel det blir liksom väldigt, väldigt skevt så det är mycket sånt som pågår där folk inte riktigt kanske tänker efter eller bryr sig och sen blir det som Patrick sa, det blir svårt då att från det här läget då få in allt det här i, i folkets tänk. Så det är väl någonting som man måste liksom försöka va, hoppas på få ut till, till allmänheten så att det finns en allmän vilja förr eller senare mot att rätta till de här uh, strukturella problemen då som jag upplever har lett till ja, att vi har hamnat där vi är nu. Så. Uh, man måste liksom förstå att, ja, för mig då så, så är liksom eh, jag vill inte rangordna vad som är viktigast egentligen, men jag har ju sagt tidigare att jag tycker att för mig är ekonomin kanske det viktigaste ämnet, för det är ju med den som de styr med järnhand det är ju så de har gjort det, det är så de har byggt det, det är ju liksom roten till att de kontrollerar eh, massans smak och tycke det är ju så de har fått folk att mycket att tänka som de gör idag i och med att de kontrollerar skolgången de kontrollerar mainstreammedien och då kontrollerar man ju vad folk tycker och tänker vad de inte tycker och tänker och då blir de ju tyvärr många förhållandevis obildade då och då blir det ju väldigt svårt att, att rätta till det när man blir konditionerad i 20-25-30 år av sitt liv och tro på vissa koncept som exempelvis konceptet demokrati och eh, yttrandefrihet och grävande journalistik så det är, ju, det är ju definitivt klurigt Patrik som du är inne på och försöka åtgärda det men jag vill ändå se att det finns något ljus i tunneln här och att eh, folk har eh, vaknat upp lite mer de senaste 5-10 åren upplever jag då mot, mot vad det kanske var förut. Ja, där vill det jag verkligen hålla med dig Daniel att, att ja, jag ser också ljus i tunneln och, och, och det här är ju lite en unik tid på många sätt för att det finns ju ett väldigt känt citat jag vet väl inte riktigt vem som sa det egentligen och det är lite svårt att hitta men jag vet att jag har läst i alla fall och det är ju det här att den som kontrollerar informationen har makten och det där stämmer ju väldigt väl. Alltså. Det kan vi ju se historiskt också. Att, att eh, när man har tagit kontroll över informationen då, då, då sitter man säkert. Va? Och det här har ju liksom gått i vågor. Jag menar vi hade under det katolska väldet så kommer det här med boktryckandet och pamfletter igång på allvar. Och det, det skapar ju en... en eh, Förändring där på den tiden, och sen så var det ju igen då med eh, under upplysningen eh, så, så kom liksom ett mer brett boktryckande och tidningar och så vidare igång. Va? Men sen så tar man sen tar man kontroll över de här informationskällorna och ser till att de inte ställer till med någonting. Va? Och nu har vi haft den era här med, med eh, massmedia kontrollerat boktryckeriet, biblioteken och så vidare. Va? De, de böckerna som kan vara problematiska, de lägger man ju ner i, i förråden på biblioteken. om Man pratar aldrig om dem i skolorna eller på massmedia och så vidare. Och då, då finns de inte, men det som har hänt nu de här senaste decennierna då, det är ju att så mycket av det här har kommit fram tack vare internet då, som är ett nytt medium då en, en, en ny möjlighet att, att hitta information alltså man, bör, man har ju liksom börjat tappa den här informationskontrollen och jag tror den är liksom menar, du, du, du, du tar upp pengar och pengar är ju naturligtvis väldigt väsentligt och vi har ju ett otroligt märkligt ekonomiskt system idag egentligen alltså, om man ser på det historiskt och man har väl försökt att hålla ordning på det där eller man ska uttrycka det om jag inte, om jag inte har fel så jag menar för, för, för länge sedan så var det ju självklart att eh, ett monetärt system skulle vara byggt på någonting som inte gick om mångfaldiga hur som helst alltså, det vill säga inte papperslappar då, utan det skulle vara guld för det kunde man inte göra mer av och sen så hade man ju också väldigt hårda bestämmelser kring det här med ränta och så va om jag inte har fel så har det till och med varit dödsstraff på att ta ut ränta för, för kapital. Va? Och, och jag, jag vet inte, men eh, man kan väl i alla fall säga det att vi har ett eh, väldigt eh, konstigt monetärt system idag och det är ju liksom en... en, en, en eh, grundsten i den här eh, makten som utövas då. och det ser man ju också nu att nu eh, vill man ju eh, införa mer eh, kontroll och göra valutan liksom det monetära systemet ännu mer abstrakt och, eh, och ha större möjligheter att Totalt, fullständigt kontrollerade, va? Och det är ju det här kontantlösa samhället då. För då, då. Då har du inte ens några papperslappar, va? Som, som eh, kanske är lite krånglare att ta ifrån det då än, än att bara stänga av personer då. Va? Så det, det, det skapar ju ytterligare, och det, och det, är, det är ju eh, väldigt enkelt då att ha fullständig kontroll och övervakning av. Alla människors eh, ekonomiska transaktioner. Då. Så det är. Eh, jag förstår att man eh, puffar hårt för det här kontantlösa samhället. Va? Och det har inte att göra med att eh, det är jobbigt med värdetransport och Det är inte det som är. I orsaken tror jag. Det handlar om eh, kontroll. Ja. Det handlar om ja. kontroll. Ja. Och det är ju även liksom. Jag menar. Man har ju olika kontroll. Eh, eh, Instrument och, och ett som vi. Jag är ju det här med hälsan och medicinen, då vetenskapen vetenskapen är ju väldigt viktig, men, men den, den av den viktigaste vetenskap som, som vi eh, som har störst praktisk betydelse för oss kan man väl säga i alla fall. Rent direkt är ju medicinen. då. Och det har vi ju konstaterat att den är fullständigt eh, upp och levan då. Va? Och det har man använt. Så, och nu är det ju det här också med eh, energin då. Och eh, jag är ju helt införstådd med nu att, att eh, energin och det systemet är ju också helt upp och nervänt. Att, att jag menar, vi har ju inget energiproblem i Sverige. Alltså vi har ju vattenkraft och så vidare va? Men, men nu då så en så, förevändning då till att, för att man ska eh, plocka ifrån eh, medelklassen deras pengar då, och det är ju det som är väl syftet med de här vansinniga energipriserna då, och så, så säger ja. man att ja, vi har ingått avtal med Europa och vi måste sälja elen till viss pris och det ska ja. alla svenska elkonsumenter betala ja då mm. Precis, så bara för ett år sedan, nu vet inte jag om just min elräkning motsvarar medel-elräkningen i landet. Men den kunde ju ligga på runt 300 kronor. Och jag vet inte om man säger att det finns runt en 5 miljoner hushåll. Eller något sånt där. Och 300 kronor gånger 5 miljoner hushåll är 1,5 miljard. Men sen har de ju då gjort vinst på det här. Alltså det är ju den notan då som privat. Personen i Sverige betalar in eh, till elbolagen så att de gör en viss vinst och till staten i form av skatt. Då. Det är ju elmåns och elcertifikat, elnätförbrukning. Eh, el eh, alltså, om, om, om om det här hade varit 100 statligt, om du tar bort vinsten från den 1,5 miljarden som det hade kostat så är det kanske nere i en miljard. Och den svenska staten idag drar ju in kanske. 2 biljoner i skatt ungefär per år. Det hade alltså kostat den svenska staten en halv promille av skattepengarna att sponsra hela den svenska privatpersonens elkonsumtion på ett helt år. Men det gör man ju såklart inte utan man gör ju det som Patrik sa. Man vill istället att massor av människor ska betala lappar eller 10 lappar i månaden för folk som bor i villa som alltså åkte på 10, 15, 20 000 i månaden i vintras. kunde skulle få dem att bli sam samma sak igen. Så man hade ju om man hade velat hjälpa folk om vi hade bott i en sann demokrati. Då hade man ju gjort det här i självkostnadspris eller inte ens. Det är bara bjudet på det med de skattepengar man drar in. Sen tycker jag att skatt i sig är ett rån också som jag har gått in på tidigare. Men om man nu ska ha ett system ett ekonomiskt system där man betalar skatt så är det här inga problem. Det hade alltså varit eh, alltså det hade kostat liksom som jag sa innan en, en halv promille av två eh, två tusen miljarder som man regnats så två biljoner i skattepengar per år. Det är ju löjligt. Och sen då att efter det säga så, ja ah, men du bor i villa du får 12 000 elräkning i månaden. Det är ju galenskaper. Så man har ju byggt hela det här systemet på att du ska betala el efter antingen kolpriset eller gaspriset, eller det som är dyraste just nu, som jag tror är gas, säger de. Och då ska liksom din räkning vara därefter. Vilket är galenskap. Det är som att säga att om det är lite guld i en iPhone eller en dator så ska liksom hela iPhone eller hela datorn kosta efter kilopriset i guld. Så då ska din iPhone eller dator liksom kosta flera hundratusen för att den dyraste komponenten i vikt hade blivit så mycket. Det är det man gör med elpriserna och det är såklart ingenting som gynnar befolkningen och hade folkbefolkningen förstått det då hade de ju inte gått med på det. Så det här är ju liksom ytterligare ett tecken på att vi absolut inte lever i en demokrati där folket har någon som helst makt överhuvudtaget det här är inte folket till gagn överhuvudtaget så ja, man gör ju precis det du säger på tycker man trycker ner folket i skorna ekonomiskt, det är exakt det man gör mm. Mm. Nej Och sen också tänka på det, det här med, med energin och, och att det skulle vara ett problem och sådär, jag minns jag, jag har väl nämnt det tidigare, men jag minns jag satt och tittade på någon sån gammal journalfilm en gång om, över när de byggde de här stora vattenkraftverken i Norrland då. det gjorde man ju för svenska skattemedel då, det gjorde man ju för våra pengar då sen så sa man då på den tiden liksom att ja nu försörjer dessa verken eh, Sverige med 80 av dess energibehov eller någonting sånt där då. Så att jag menar vattenkraften är ju ryggraden i svensk el- och energiproduktion då, men det vill man ju inte riktigt låtsas om eller man säger och sen Ja och sen, och sen så är det ju så också på 1800-talet så byggde man ju väldigt mycket vattenkraft på olika ställen i Sverige när det inte fanns liksom något stort elnät att koppla upp sig på och väldigt mycket av de här vattenkraftverken finns ju kvar och skulle kunna restaureras och användas och skulle kunna generera ansenliga mängder el. Då. Men då, då vet jag det också att då har man ju då en... En havs- och vattenmyndighet och en miljölobby då som är väldigt angelägna om att återställa floder och vattendrag i Sverige. Och det innebär ju att man river ner de här installationerna då för vattenkraften, dammar och så vidare. Som, som, om de är kvar så är det naturligtvis mycket lättare att och återinrätta. Den här vattenkraften. Då. Och sen också det här, jag menar som du, du tar upp ibland, att det tycker jag stämmer väldigt väl, det här med Tsunsos art av vård. Låt fienden uttömma sina krafter, eller liksom på någonting som inte spelar någon roll, då, eller på någonting som vi har hittat på. Eller, ja, det är ju det här med deception och bedrägeri, va? för det är den lösning man pratar om kring det här med energiproblemet då. Det, det, det är ju ja, hur många vindsnurrar ska vi sätta upp och hur många nya kärnkraftverk eh, ska vi bygga då. Va? Och då blir det ju så här. Alltså, en lögn, allt lögn. Va? Jag menar, nu, nu har man tittat, ja, de som har tittat på det här med virusfrågan, de vet ju det. Det finns inga belägg för vare sig virus eller smittsamma sjukdomar. De som har tittat på det här med eh, NASA och de fysiska förutsättningarna för att raketer skulle skapa framdrift i rymden de är obefintliga. Och sen så ja och, och fysiken och astronomin är ju också har ju hävdar ju saker som sanna som är, är liksom oförenliga med faktiskt vetenskap då så att jag, håller med, jag är ju väldigt noga med att poängtera det nu att vi har det saknas belägg för att kärnkraft fungerar. Det, det, det, det finns inga vetenskapliga belägg för att man kan klyva atomer, atomer så kallar atomer, och skapa energi på det här sättet. Man hävdar. Men då har vi ju det igen då. Att då, då blir det. Men, och då får man ju trycka på det att jag ifrågasätter ju inte att det, att det står äh, äh, lådor med frimurarmönster på på Sverige som kallas för kärnkraftverk va? men, men vad, som, vad som pågår i dem det, det förhåller jag mig eh, väldigt eh, öppen för Men jag, och, och så länge jag inte hittar några belägg för att, att kärnkraft verkligen fungerar, jag menar, det är ju samma sak det är ju som med atombomberna va? de eh, har vi heller inga belägg för att de existerar och man kan konstatera att de så kallade atombomsexplosioner som finns på foton, eh, inte är övertygande utan är väldigt uppenbara fotomontage då och trickfilming och så vidare. Mm. Ja. Så, ja. ja, det är bra. Långa utsvävningar. Nu är det <laughs> <är> bra, på, <laughs> <laughs> är bra på, på, på att prata. Det <laughs> Men jag tänkte att vi skulle börja med det här vi hade tänkt att göra ikväll, eh, nämligen att eh, lyssna på delar av den här pamfletten jag anklagar och jag har valt ut vissa bestämda delar så att texten består av lite mer texten som kommer läsas upp. Och den vi har fått att läsa in här är inte mindre än själva Linda Karlström som har hjälpt oss med det här. Så att ja, jag tänkte att vi kan väl börja med att lyssna på första avsnittet här så kan vi kommentera det sen. Jag kommer ner. Jag anklagar. Krav på hävande av föredrag av redaktör Elof Eriksson. Hållet i Stockholm den 14 april 1937. Avsnitt 1. Inledning. Titeln om mitt föredrag Judeväldet i Sverige förefaller sannolikt många så som en verklighet, Men den är det så. Judeväldet i den nutida Sverige är en realitet och en fruktansvärd sådan. Och det gäller för vårt folk att snarast komma till klarhet härom. Jag ska i det följande söka ge en koncentrerad bild därav, av, underandragande av några konkreta exempel till illustrerande av dess funktion i verkligheten. Flertalet svenskar vägrar allt att tro på förhanden varon av ett judiskt välde i Sverige, åberopande vår demokratiska författning. Den officiellt rådande friheten och rätten, vår folkliga självstyrelse, grundad i den allmänna val- och rösträtten. Ja, så heter det och kan så även sya. Men i realiteten ligger sakerna annorlunda. Den nuvarande ordningen i vårt land är till ursprung av väsen icke-svensk och åsyftar icke-svenska folkets väl. Den är en judisk internationell skapelse, uteslutande tjänande målet, judafolkets världshärskarvälde. Vår förment lagliga ordning är tillkommen och upprätthålles genom det största förräderiet i svensk historia, är tillkommen i lögn, är den judiska lögnens, enligt grundsatsen söndra och härska, uppbyggda destruktiva system till svenska folkets ofärd. Mm, det var den inledningen av det hela då. Uh, har ni några kommentarer? Uh, ja, en sak som jag mm. När jag hörde det här innan, det är ju liksom mm. hur... Um, hur mycket jag tycker om finlandssvenska. Och och, och, och och vad bra jag tycker Linda läser det här. Uh, men sen så i själva innehållet då, så... Um, ja, det är, och jag menar ett problem här, och det, det tror jag också är per konstruktion. Och det är ju det att de här begreppen som används i den här skriften och många andra sådana här gamla skrifter, de, de går ju egentligen inte att använda sig av idag för de är så demoniserade. De, de är så stigmatiserade och tagit Och det tror jag man har gjort. Ja, det är. Och det gör ju också det att det blir, det blir svårt att prata om sådana här. Det blir liksom svårt att föra någon, vad ska man säga, saklig lung lugn diskussion kring de här gamla texterna av, av den anledningen då. Och jag menar, jag tänker igen och för att citera Lasse Willemsson, Vila i Frid, så han sa ju det, jag kommer ihåg att han sa det när vi hade honom här så sa han att ja, de. De kallar ju sig för judar och då får vi väl kalla dem det. Men jag menar med att man säger det så menar man ju inte alla eller en viss folkgrupp eller något där, utan det, det är ju en klick, det är en grupp äh, människor. Men de gömmer ju sig bakom det här och den här äh, lagstiftningen då äh, kring det här, det, det är ju den, den Paragrafen då det här med hets mot folkgrupp och så, det, det, den tillgång kom ju efter andra världskriget då. och det är någonting som man då ska som man, och, och jag menar, det, det kommer vi få höra sen längre fram i den här texten då, hur, hur det fungerade innan man hade den här lagstiftningen då eller ja, och, det, och jag menar, man använder ju först alla möjliga andra det finns ju många metoder och och liksom få bort information och beskrifter som man inte vill ska cirkulera och bli kända av. Så att det här med lagstiftningen är väl det sista man tar till då för att kontrollera informationen. Mm. Mm. Det var väl lite av mina spontana reflektioner i första stycket. Mm. Ja, ja nej, jag håller med på att man, man kanske skulle kunna använda sig av termensionister istället. Ja, ehm, och. Eh... Uh, det är ju kanske heller inte omöjligt då att han hade fått tag i eller läst uh, uh, The Scrolls of the Elder's Design eller vad det heter som det har gått igenom uh, i den här podden också mm. uh, inte helt omöjligt att uh, El har uh, kikat på det det har han gjort kan jag uh... säga för att han uh, har återpublicerat en, uh, ett flertal nummer av tidningen Nationen som jag har läst då och... Så att okay. uh, han har full koll på det Ja uh, Ja men det var mitt intryck uh, I alla fall Och uh, att han hade det Så uh, Ja en bättre term är ju uh, Kanske zionister Och sen så vet inte jag Hur den här ultimata makt fungerar Finns det någonting mer bakom det här då som vi har spekulerat i tidigare jag har spekulerat i det i att att det finns ju liksom många fina slott och så i Venedigområdet och folk som kanske vill kalla sig för Venetians eller Fenetians de skulle ha kommit ifrån och satt sig in i bankväsendet tidigt för flera hundra år sedan finns de med i den här bilden och vad vill de kalla sig för idag Uh, varför har de så mycket makt uh. och Jan-Erik som vi har haft här i podden har ju också pratat en del om det och jag har pratat med honom privat om det och han har ju läst böcker om det där uh, uh. så jag vet inte hur nära ultimata maktstrukturen ser ut högst upp i toppen men uh, uh, de finns för med där några av de här grupperna i alla fall uh. Men det är svårt. Jag, jag kan bara spekulera i det. Jag, jag har inte det ultimata svaret. Men uh, de är med där och styr i alla fall. De här olika grupperna. Martin? Jag tror många som, uh, som är judar, de är ju själva lurade. Uh, jag kommer ihåg att jag såg en film som heter Defamation. Som handlar om judiska barn som åkte till uh, Auschwitz. Då, och då hade de ju sådana här mm. lärare som sa åt dem att de tittade hemska... Och dem de förinta era förfäder, de här ungarna och sånt. Så att de vågar ju knappt prata med några som var i, i närheten där. Så de blir en sån här isolerad grupp som inte. Ja, att, har de en gemensam fiende så blir man ju lättare att eh, mm. fo folla ihop. Och, och alla de här religiösa skrifterna har väl i, i syfte att få människor att eh, inte tänka rationellt utan acceptera eh, logiska fallasier och sånt som. Som sant beföra vad de kan eh, se och uppleva med sina sinnen av världen. För att då passa in i, i någon form av grupp. Eh, ja. Mm. Mm. ja. men precis. Det finns ingenting som, som förenar en grupp, så som, som eh, dogmer. Som aldrig får lov att ifrågasättas. Och en, en gemensam fiende då. Det är. Eh, så, och sen vill jag också jag, jag, jag håller verkligen med där i det här med att och det, och det och jag tycker man får vara noga med det också vad vad vad det är man kan helt säkert veta va? och jag tror att det är väldigt svårt att veta hur de här olika maktkonstellationerna ser ut va eller vad de men men och det är kanske inte det man ska fokusera på då heller eh, utan eh, att man ska kanske mer fokusera på det man verkligen kan ta reda på genom att sätta sig in i saker och använda sig rationellt tänkande brukar säga det ibland eller det finns <laughs> man kan säga så att uh, don't, man brukar säga don't get mad get even men om man inte riktigt, jag, jag, jag skulle säga det att man kanske inte ska ens tänka så utan man ska tänka don't, don't get mad, don't even get even, get wiser eller get smarter. Va? Man får lära sig hur, för att om de här stora lögnerna och, och de här, det här trossystemet om man, om man lär sig se igenom allt eh, fulspel och alla länkar och allt liksom, eh, det, det är väl det. Jag tror man kan göra som är mest eh, konstruktivt, i alla fall i, i det läge vi befinner oss nu, skulle jag säga. Mm. Ja, exakt. Uh, jag tänker att vi ser på med nästa klipp så att vi innebär ta lite grann för ikväll. Så här, här kommer det. Avsnitt två. Demokratin. Beslöjad internationell judediktatur. Demokratin representerar blott i tjänet Sveriges folk. I verkligheten är den en beslöjad internationell judediktatur med syfte att tjäna det efterherraväldet över alla jordens rikedomar och folk strävande världsimperialistiska judafolket. Judaiseringen av Sverige och svenskarna är numera även driven in till där det rör sig om landets omvandling från en salomonisk rimurare provins till en öppen judeprovins i kommunism. Krisen är internationell och berör hela den västerländska ja, hela den ariska kulturkretsen, den vita rasens ställning och därmed mänskligheten i dess helhet. Under inflytande av den destruktiva judiska materialismen hotar sig blot vårt folk utan hela den icke-judiska folkvärlden av undergång i krisen och det raserade nationalstaternas grund skulle så judarnas sedan årtusenden eftersträvade messianska världs riket Hos oss, liksom i de flesta andra länder, stod juden i detta sekas början in. Sedan länge lever Sveriges folk under ett hemligt judiskt välde. Varje folkrepresentant vet detta och finner sig till rätta där i. Och svenska statsmakten låter sig villigt brukas så som redskap i den främmande makt tjänst. Sveriges folk ledes idag i hemlighet och med ohyddlig konsekvens inrikes som utrikes efter judiska linjer mot judiska mål. Vår samhörighet med blod och arv, med historia, sederne ärvd nordisk kultur och tradition har lossats och den svenska anden Hämtar ej längre sin näring ur de friska källsprång som skänkte föregående generationer hälsa och dor. Man har avklippt våra förbindelser med vårt förflutna. Underordnat oss en väsenskälld främmande ande, ljudanden. Vilkens osunda dunster vi dagligen och stundligen inandas genom de förjudade kulturinstrumenten, pressen, litteraturen, radion etc. Vi avnationaliseras, förvandlas till konstgjorda judar, till källösa arbetare i den judiska staden Mm, Det var avsnitt två och uh, ja, här kan man ju tänka att det här var ju 1937 så att det var inför det här världskriget som man inte kände till ännu skulle komma då. Men man anade ändå av de texter jag har läst i, i Nationen så skriver man om ett kommande världskrig. Frågetecken, att det, det läckte ut dokument från frimurar, en frimuraloge i Belgien av en frimurar då som hade fått lite dåligt samvete om de här stundande krigsplanerna. Och det var redan 1936 någon gång så att det liksom kom ut lite information om att det var ett krig på gång. Och ja, i mellankrigstiden så var det lite mer öppet att kunna prata om de här sakerna. att Henry Ford kom ut med sin bok Den internationella juden. Och det, han gav väl ut den med varje modell T. Så att det här, och protokoll fick också ganska stor spridning. Så att folket i allmänhet var väl lite mer upplyst på den tiden om, om det här sakerna än vad, vad folket idag är. Efter att ha tittat på Hollywoodfilm och deltagit i svenska skolsystemet och så vidare där man Noga noga rensat bort all, all information om den här karaktären Hur tänker jag lite om, om den här texten Har, har ni någonting mm. Ja, de, Han är inne på Det här med att de också då Kanske kontrollerar Murarna och jag har även pratat Med murare ganska nyligen På det eventet vi var på Martin i Stockholm Och de säger också Att det är tungt Influerat av judendom då Alltså mureriet Eh, så det verkar ju som att eh, de som är eh, tillräckligt högt lävlade där, där genomför vissa viktiga poster i, i samhället då. men att de ändå kontrolleras då av ännu mäktigare människor som kanske då är sionister och sen är ju då Ultimata frågan om de då i sin tur Kontrolleras av inte vet jag, Venezianer eller whatever Jag vet inte uh, Men uh, ja, de verkar ju i alla fall Han verkar ju beskriva det I alla fall då att Murarna är en slags Första ingångsinstans Till att ha lite makt Verkar det som uh, Och sen är det intressant Att han skriver det här, som du säger Martin Att uh, Folk blir konstgjorda och avnationaliseras redan där så skriver han det är alltså långt innan eh, Sverige är mer eh, globaliserat och eh, internet och EU och allt det här. Eh, det är eh, ganska imponerande tycker jag ändå att man får med det så långt innan. Mm. mm. Ja, Nej, och jag, jag tänker ju igen då på de här eh, demoniserade begreppen då och eh, här kommer ju då eh, arier och ras, och de är också väldigt, väldigt känsloraddade idag. Eh, men det var de ju inte på den här tiden då utan då, då kunde man använda de här begreppen och eh, skriva om det och jag tror att det är ju någonting som man ägnade sig väldigt mycket åt eh, under efterkrigstiden då att Eh, demonisera de här begreppen och orden alla eh, 1984 då och det gör ju liksom att det är svårt att, att gå tillbaka och prata om de här texterna eller liksom den här typen som, som, är, som innehåller de här eh, begreppen helt enkelt då så det tycker jag också är eh, värt att notera det är så Sen så, just det och det skulle jag säga också, sen så tror jag att man väldigt också, alltså det här med, man är väldigt skicklig på det här med att, att organisera och kontrollera sitt motstånd och sin opposition och då gör man så att man framställer den på ett visst sätt va. Och då, och man skapar vissa... Eh, mål och eftersträvansvärda saker. Jag kan ju se att mycket av den här så kallade högerrörelsen vi har haft då, den, den är ju väldigt liksom ser ju på det här med, med folk och deras ursprung då va? att man liksom ska klassa in människor i en grupper efter det sättet då. Det, det, det, det tjänar ju deras syfte då för att då skapar man ju en, en, en avision mot att, att resonera och kunna prata om det här på ett, på ett vettigt sätt. då, va? Så att det är ju äm, ytterligare en sån här retoriska knep man har använt sig av. Väldigt framgångsrikt, anser jag. Mm. Ja, vi har ju några bete av så Jag tänkte att vi kör på nästa mm. stycke här då. Avsnitt tre. Sverige. En judisk frimurarprovins. Sverige styres idag såsom en judisk frimurarprovins, i vilken konungen regerar i egenskap av Salomos vicarie, lidande den internationella judiska överhäng. Nedom tronen stöder sig juda i maktutövningen främst på den judiska finansinternationalens under världsfinanshuset Rothschilds överkontroll och svensk grund inrättade central. Stockholms enskilda bank, vilken leder folkutplundringen och tributinrivningen till de judiska skattkamrarna. Genom denna sin bankcentral, under vilken landets hela bankväsen monopoliserats, utöver judendomen kontroll, ej blott över svenska statens riksbank, utan över hela det svenska bank- och kreditväsendet, ja, över hela vårt ekonomiska, politiska, och kulturella liv från hemliga kansliet vid kungsträdgården, löpa osynliga, solida trådar till hov- och regeringskanslier, till partiernas ledare och ekonomichefer, till statens högre ämbetsverk och myndighetsperson. Politiskt utövas den judiska makten huvudsakligen genom den judiska internationalens olika fraktioners härvarande sektioner. Främst frimurarorden och de marxistiska arbetare internationalerna. I intimaste samverkan med den alljudiska världsregeringens, i mosaiska församlingens namn, här etablerade speciella ståthållarskap. Andligt och ideologiskt behärskar judasvenska folket främst genom det av judendomen och frimureriet dirigerade offentliga ordet i det judiska huset. Shaya Hershel Bonners hand, samt genom den judaiserade kyrk. Det var avsnitt tre där och det är lite intressant här att han nämner ju då att konungen på den här tiden var Gustav V som man då inom frimännekretsen kallar för Salomons vikarie. Och då undrar man ju liksom vem han är vikarie för. Om han då ska vara frimurariets högsta beskyddare. Som han då är inom de grenar som finns i Sverige idag. du är Råtare och ordfellow och Svenska frimurarorden Och sen finns det många fler av de här då. Men alla har gemensamt att, att det är konungen som är deras främsta beskyddare. Mm. Mm. Har ni något? Nej, jag bara tänker på det här när du nämner kungar och så. Att, att Det är ju intressant att notera också att att eh, den här väranåt-släkten härstammar från en, en general i Napoleons armé. Ja. Mm. Och han har, han har dessutom död åt alla koningar intatuerat på sin kropp. Jaha, ja, det känner jag inte till. Okay. Så ja. att, eh, och det kommer lite senare i de artiklar som jag läst in också. Om, eh, för de tar upp mycket i nationerna om Gustav III och eh, komplotten mot honom då att han blev blev uh, mördad av uh, Ankerström som var frimörare och som numera då står byst i Grand Orients lokaler i, i Frankrike i Paris tillsammans med Breve Brutus som skulle vara uh, Caesars mördare då. Och hade gjort det samma ärende som, som Ankerström då. Och, uh, ja, och ja, jag kan ju nämna lite om Gustav III var jag läst i det också. Det var ju att han var ju den som... Öppnade på gränserna lite när det gäller judisk invandring till Sverige. Eh, och, eh, men sen då kom på det här vad som hände i, i Frankrike för år 1789 den här eh, franska revolutionen var. Och Gustav III blev mördad först eh, 1792. Så han försökte motverka det här frimuriet i Sverige och det blev inte särskilt populärt. Men eh, enligt vad som stod också i nationen då var ju att... Eh, Hans död eh, tillsammans med Ludvig den 16e var det väl som var eh, kung i Frankrike och Maria Antoinette var i hans drottning då. Att deras död blev bestämd på en allmän eh, frimurarkongress i Willemsbad som hölls 1786. Redan då. Uh, ja, så att det är mycket komplotter och sånt som verkar ske under uh, frimur uh, flagg uh, bakom uh, hemliga dörrar då. Så, men uh, ja, det är en väldigt intressant historia att läsa om Sveriges uh, ja, styrelseskikt då. Uh, och vad var det mer att, uh, jo, efter Gustav III så blev ju hans son då, det var ju Gustav fjärde Adolf, uh, som inte var myndig än så att han fick en regering men han var då också kritisk mot, äh, mot frimuriet, liksom sin far då. Men han blev äh, till slut landsförvisad och äh, jagade ur kungariket som en usling. Och så ersatte man honom med äh, en annan konung. Och äh, jag har svårt att komma ihåg alla. De här, men äh, Jean-Baptiste Bernadotte kom ju redan strax efter vid äh, 1809. Med det var. Äh, och en av de koningar som var mest Eller som var vänlig mot främuriet, det var Karl den 13:e. Och han eh, har även en speciell orden eh, uppkallad efter sig då. Att, eller det är en av de högsta titlarna man kan få inom främuriet, det är riddare av Karl den så order. Som vi också kommer få ta del av lite senare i, i skriften här då. Ja, har ni, har ni någonting ni vill tillägga? Nej, inget speciellt. Jag tänkte på det att många murer har sagt till mig som är eller varit murer att Brotting Elisabeth som dog i dagarna i fredags eller vad det var ska ha varit beskyddare av alla frimur i hela världen, sägs det. Om de var någon slags överhuvud eh, för det. De har väl eh, sina tentakler överallt i, i alla länder, det Eller mindre. Jo, det verkar ju vara uppbyggt på ungefär samma sätt i alla länder. Den här strukturen som en pyramid. Och då är det väl lättast att styra på samma sätt i alla länder att strukturen ser ut, ser likadan ut där. Och sen är ju frimuriet internationellt så att när man är med i en så kan man liksom resa världen runt och så gå och besöka en annan Lors i ett annat land, i en annan stad. Och så få ja, bo i andras hem och ja, man... Man öppnar upp eh, nya möjligheter och så som de beskriver att man, man får ett internationellt kontaktnät. Men det följer ju också med ett pris då, som i, i form av en ed som också kommer ta upp sen. Då. Hade ni någon mer? Ska jag köra på? Kör på. kör på. Nu är vi där. Avsnitt 4. Judarnas dubbla medborgarskap. Programmet för den judisk-messianska världserövringen känner vi redan från Bibelns gamla testamente. Vi läser där, citat. Och konungar, skola vara dina skaffare, och deras förstinnor dina ammor. De skola inför dig nedfalla på sitt anlete och slicka dina fötter. Citatslut, Esaias 49, 23. Och vidare, citat, de främmande skola bygga dina murar och deras konungar skola tjäna dig. Och dina portar skola stå öppna dag och natt på det att folkens ägodelar skola införas till dig. Citat slut, Esaias 60, Samt slutligen, du skall förgöra alla folk som din jave skall giva dig. Du ska lyckas skorna dem och erkänna deras gudar. Ty det kunde bliva dig till en snara. Här har vi alltså det judiska politiska programmet i koncentrerad form. Ingen i sakerna insatt lär kunna förneka att dessa i profetians form i judarnas gamla testamente fixerade politiska programpunkter i vår tid i hög grad förverkligats. Det judiska genombrottet i Europa har räckt rum under de senaste 50 åren. Signalen gavs av den i frihetens, jämlikhetens och broderskapets namn genomförda frimurarrevolutionen i Frankrike 1789. Denna var i verkligheten judendomens stora revolutionära attentat mot den kristna världsordningen. Från centralen i Paris spriddes den ut över hela Europa. Dess närmaste mål var att bryta alla skrankor som dites rest sig för den judiska maktutvecklingen att tillförsäkra judarna full laglig likställdhet med övriga medborgare inom nationerna. Härmed bor öppnade för den judiska erövringen av Europas stater. Genom tillerkännande av fulla medborgerliga rättigheter åt judarna i staterna bereddes dessa företrädesställningen framför övriga medborgare såsom innehavare av dubbla medborgarrättigheter. En förmånställning som endast kunde leda till ett resultat, nämligen den bestämmande maktens i samhällena övergående i judiska händer. När folken till er kände judarna full likställdhet med övriga medborgare visste de icke vad de gjorde. De kände icke den judiska religionslagen och dess bud. De visste ej att det gavs judiska moralläror som ej blott strida mot den kristna livsuppfattningen utan överhuvud mot allt vad som gäller såsom mänsklig moral. Dessa läror utgår ifrån att judarna är ett utvalt folk genom de förmenar sig höjda över alla andra människor och undvika all innerlig gemenskap med dem Talmodläran rättesnöret för judarnas liv och verksamhet hävdar att judarna icke kunna tillerkänna de icke-judiska folken fullt människovärde och därför icke heller är obundna av några förpliktelser till dem Den judiska tron lovar judarna, så som vi redan sett av citaten ur Gamla testamentet, icke-blott väldet över alla folk och äganderätten till all världens rikedomar. Den förkunnar samtidigt satsen om alla icke-judiska folks undergång och göras genom judendomen. Det fanns och finnes således inte ett gemensamt mellan judarna och de andra folken, varför tron att de skulle kunna anpassa sig efter värt lagar och seder samt bliva goda statsmedborgare hos dessa är i högsta grad bedräglig? Judendomen är uppbyggd på hatet mot andra folk och människor. Skickligt beslöjande sin verkliga natur och inställning försegrar judarna dock stöd sig sin patriotism, sin trohet och hängivenhet för det land vars medborgerliga rättigheter de åtnjuta. Men i verkligheten utgör det en särskild nation, en stat i staten, vargenom det tillförsäkras oerhörda fördelar. Ty medan de åtnjuta samma medborgarrätt som andra medborgare äga det skydd av den judiska staten och har möjligheter att verka för sin internationella stat under utnyttjande. Av de förmåner denna ställning så som dubbla medborgare erbjuder dem. De är då samtidigt medborgare i tvännes stater att kunna sälja och förråda den icke-judiska till den judiska. Och denna slags affär bedriver det errikligaste mått. På de andra staternas bekostnad har de över så gott som hela linjen placerat judestaten i sadeln. Mm. Det var det stycket där och ja, som Linda läste så står det ju en del saker i det här talmud som ja, är direkt hårresande och vad jag vet så går man till ett vanligt bibliotek så kan man ju hitta bland annat Bibeln, Koranen och, och buddhistiska läror och allt sånt där men det är ju väldigt, väldigt svårt att få tag i den här. Talmud, men det får ju också sin förklaring när man läser vad som står i dess lärare. För att då är det ju förbundet med dödsstraff att låta en icke-jude läsa vad som står i den här. då Och det kan man ju tänka sig det finns en anledning till när man ser vad som, vad som finns där i. Och vilka taktiker man då använder sig i. Men som sagt, det här... Där är ju religiösa texter och de som läser religiösa texter de har blivit missledda på ett eller annat sätt att skilja vad som är sant och riktigt till fördel för de här religiösa texterna. Och är man uppfostrad i en sån anda precis som vi har tidigare trott på saker som vi numera inte gör och slått oss fria från så kan väl den här gruppen också göra det kan man ju tänka sig. Eller vad? tänker ni? Ja, men absolut. Eh, folk blir ju, eh, jag håller verkligen med dig, de blir ju konditionerade tror jag många av dem eh, som senare blir så kallade sionister då, till att tro på det här, tycka det här och följa det här, för att de som är i den absoluta toppen ska fortsätta regera så verkar man ju liksom ha infört eh, olika typer av eh, religionsläror och även då allmänt folkläror i, i skolan då, där man ska tro och tycka på vissa saker eller vissa koncept så ska man liksom, vanlig människa ska ju tro på konceptet demokrati i Sverige och konceptet gravid även om jag kan tycka att det är förhållandevis icke-existerande eh, och på samma sätt så verkar man ju nyttja då Eh, zionister och frimurare till att göra samma sak egentligen. De ska bara följa en viss lära på ett visst sätt. Och som tack för hjälpen så kanske de får eh, lite bättre positioner i samhället än vad många andra kan få. Eh, så ja, jag vet inte, jag, jag undrar hur många av dem som liksom inser det någonstans, det du säger här Martin, att de genomgår ju egentligen också som det verkar en grym konditionering under lång tid för att tycka på det som eliten tycker är ett önskvärt sätt. Sen då följa deras den här planen då att ta över allting som jag upplever att makten har gjort. Och det är det det inleds med när Linda läser där i början då att. Påordningarna ska i slutändan liksom slicka deras fötter och uh, man ska ta alla resurser från alla människor och uh, man får inte gå emot det här för då blir det en, till en snara för dig. Uh, de, uh, vissa av de här då verkar ju ha fält det här till, till punkt och pricka och man kollar på hur samhället ser ut uh, nu för tiden. Mm. Jag tänker på det. En, en, apropå det här med Talmud. Så, så finns det ju en eh, bok som heter The Talmud Unmasked, och den eh, hittar man genom lite sökningar på nätet. Den finns, eh, det finns till och med någon webbsida tror jag som heter det. Men jag, jag gjorde en snabb sökning här, och då hittar man eh, Wikipedia entry för eh, Talmud Unmasked. Då. då har man ju liksom. Ja, den, den är ju en sammanfattning av de mest gra graverande eh, citaten från Talmud. Då. Men det står ju så här då att The Talmud unmasks a collection of alleged quotes from the Talmud, the Sohar and other talmudic works. Eh, och... Eh... Ja, och det är ju det, det var ju det som jag var inne på lite här i början, att, att nu lever vi i en, en era när man kan väldigt enkelt, ja, man, man kan läsa saker själv och bilda sig en egen uppfattning. Eh, och det har ju varit svårt tidigare då för att man har, eh, det var ju som du sa Martin att eh, Talmud kunde man ju inte hitta på ett bibliotek, då och jag, och jag menar jag, jag får ju säga det, jag vet inte jag, jag kan inte hebreiska och, och det vet liksom inte hur det till, va? Men, men det var väl så när vi var inne på det här avsnittet med, med protokollen då så har väl det liksom, huruvida de är en förfalskning eller ej det är väl inte den fråga man ska ställa sig utan det man ska ställa sig är väl att varför verkar det som det här är en de, de protokoll som har följts <skratt> om, man, om man ser samhällsutvecklingen och, i världen och där. Så, ja. Mm, precis. Det är, det är så världen ser ut och det är sådana här slutsatser man, man landar till slut om man följer sitt sunda förnuft. Och, och ja... Många människor sitter fast i olika tankemönster och för att få ordning på världen så måste de här tankemönsterna brytas. En gång för alla. Någon gång. Det är först då man kan bygga någonting sunt och, och riktigt och, och värt att bygga på. För man kan ju inte ha sådana strukturer som har mått att bygga upp och riva ner. Att man liksom ska låta människor jobba häcken av sig och sen så ska man riva ner allting det de har byggt upp för att de återigen ska börja kämpa och slava utan ä, människor vill väl leva i harmoni och utan den här propagandan som finns så tror jag inte det är särskilt många som skulle ta sitt gevär och åka till en främmande kontinent och, och skjuta på andra människor som de inte har något otalt med att göra eller som det blev då under andra världskriget här att då, det var många som tvingades ut i krig ä, för att ä, döda andra familjefäder som också hade ett hem som de behövde komma hem till och så. Men ja, det är vad propaganda kan, kan göra med människor. Men jag tänkte att vi, vi kör vidare här så att vi hinner med det lite grann. Avsnitt 5. Vasaättens störtande. Sitt genombrott i Sverige kunde judendomen ej uppnå med mindre än Vasaettens störtande. Gustav den tredje såväl som efter honom sonen Gustav den fjärde Adolf, icke blott vägrade att kapitulera och förråda sitt folk åt judendomen utan intog en aktiv ståndpunkt emot denna bedrivna frimureriskt kommunistiska omstörtningsplaner. På denna grund avlägsnades de bägge från tronen genom frimurars Gustav den tredje Mördades den 16 mars 1792 av höggradsfrimuraren Ankarström i enlighet med beslut fattat vid frimurarkongressen i Wilhelmsbad vid Frankfurt am Main 1784. Enligt general Lodendorff är mördaren Ankarströms byst uppställd i franska stororientens lårstempel i Paris vid sidan av Brutus. Cäsars mördades. Byss. Efterföljaren och Sveriges tron, Gustav den fjärde Adolf, följde i faderns fotspår och vägrade underkasta sig. Varför också han, genom en frimurar sammansvärjning, störtades och så som odugling landsförvisades. Så var man kvitt Vasaetten, den farligaste motståndaren i Norden. Istället. Lät frimurarledningen i Paris sända Jakobinen och höggradsfrimuraren Bernadotte att för Judas och frimurariets räkning taga den svenska tronen i besittning. Härmed var i realiteten Gärdet uppgivet och landet utlämnat åt den judiska makten. Betecknande för frimurariets maktställning i Sverige Redan kring 1800-talets början var det faktum att Bernadots val till tronföljare kunde genomdrivas i strid mot konung Karl den trettonde's vilja. I det bekanta Örebrobrevet av 1810 till överståthållaren Kjöldebrand i Stockholm skrev han: Enligt Genealogia Gotica, häfte 1 1930 bland annat följande. För tusen jävlar! Man vill sätta vid min sida den där som kallar sig Bernadotte, jude av födelsen och jakobin i röd mössa. Åt helvete med alla jakobinerna! Sentida genealogiska forskare har visserligen gjort sig stor möda att söka avliva alla föreställningar om Bernadotts judiska börd. Men, ska man döma trädet av dess frukter, måste i detta fall Karl den trettonde ha haft rätt. Det låter för övrigt osannolikt att världsfrimureriet skulle i sens att vara en störtande, utan att samtidigt sörja för att en delning av judastam placerades och den ledigblivna tronen. I sina i landsflykten utgivna skrifter betecknar Gustav den fjärde Adolf för såsom orsaken till Sveriges förluster och förutsäger profetiskt kommande olyckor av frimureriets politiska arbete, sålunda. Citat. Förräderiet skall bli liktydigt med folkens sak, mened med tidsandan, och den sociala ordningens byggnad skall störta samman på en dag då man utan att blygas skall kunna säga det finns ingen uselhet så snart den är allmän. Citat slut. Mm. Och här pratar, <coughs> pratar han lite om general Ludendorff och han återkommer ganska mycket i i tidningen Nationen och det var en general från första världskriget som sen har tagit reda på ganska mycket om frimureriet och har skrivit en del skrifter som har blivit publicerade i många länder. Idag så är det väldigt svårt att få tag i det men det finns en skrift som heter frimureriets avslöjande av Erik Ludendorff och även frimureriets tillintetgörande. Där han beskriver mycket om vad det handlar om i Frimuriet, och där den här tidningen Nationen hämtat mycket av sitt material till sina skrifter. Och det kommer komma i senare uppläsningar av artiklar då där, där det finns mycket bra skildringar om vad som sker inom frimurriets portar. För man fick ju då lite mer insyn när nationalsocialisterna i Tyskland öppnade upp diverse olika frimura för allmän beskådan och... Ja, de fick in och ta kort på de här förberedelserum och, och, och de olika salarna med, där de hade döskallar och, och allt möjligt sånt där. Så, ja. ja var, han en, var han en svensk general, den här general Ludendorff? Eller var? Uh, nej, han var, ja, han, han var i tyska armén. Erik Ludendorff hette Ja, okej. Okay. Ja. Så... Mm. Det var. Han. Och, var det någon mer här? Ja. Har du något, Daniel? Uh, Nej, nah, jag har nog inget att tillägga på det här. Mm. Uh, ja, men då ska vi kanske ta nästa klipp här då. Då kör vi det här. Avsnitt 6. Stockholms enskilda bank. Sveriges verkliga regeringskans. Centrum. För den judiska maktutövningen i Sverige utgör i vår tid Stockholms enskilda bank under huset Wallenberg, Rothschildsfinansens härvarande filial. Vars huvudman, bankdirektören av frimurarbrodern Marcus Wallenberg under snart en mans ålder spelat rollen av hemlig maktexperi. Dels för kort tid sedan illustrerades sakförhållandet öppet genom bankens egen organisation. Den i frimurarkalenden 1928-1929 såsom innehavare av en särskild sekreterarebefattning i nionde frimurarprovinsens högsta embedsmannaråd, vid sidan av amiral Lindman uppdagna chefen för konungens hov riksmarschalken Otto Prinskjöld beklädde samtidigt posten såsom president i direktionen för Stockholms enskilda bank. Tydligare kunde i den absoluta solidariteten och samhörigheten mellan Konungahuset, Frimuraråden och den wallenberg Rothschildska Finansinternationalen markeras. Idag finner vi som medlemmar av bankens direktion, förutom herrarna Wallenberg och några andra förmenta arier, även judarna generalkonsul Josef Sachs och bokförläggaren Thor Bonnier, såsom förmedlare av de direkta förbindelserna med Mosaiska församlingen i Stockholm, den alljudiska världsregeringens svenska sektion, såväl som med de båda riktningarna inom judenheten, den mera borgerliga västjudenheten, Sax, och den proletära östjudenheten, Bonnier. Inom politiska kretsar, gäller Stockholms enskilda bank såsom den verkliga styresmakten i Sverige. Försök att vinna en riksdagsman eller ett politiskt parti att på allvar engagera sig i en fråga som går emot huset Wallenbergs intressen. Utsikten att lyckas är och icke stora. I verkligheten förhåller det sig så att sedan lång tid tillbaka alla regeringar av vad färg varit nominerats av herrarna i enskilda bankens direktionsrum. Jag är här beredd på förebråelser för fantasier och överdrifter från dem som icke närmare känner spelet i våra dagars politik. Men för att visa att jag rör mig på verklighetens mark vill jag relatera ett konkret fall. Låta ett enda belysande sådant passera revy. Fallet med det svenska statsmonopolet, sprit- och tobaksmonopolet. Mm, det var första delen här. Ja, den börjar ta, ta upp lite om svenska statsmonopolet, sprit- och tobaksmonopolet. Och det var bland de första monopolen som den svenska staten upprättade. Och det fanns till och med en förening mot skapande av monopol som var verksam här under nationens tid. Och ville avskaffa det här. För att man fick ju då sådana här motböcker. Där man var tvungen att... Där man fick en viss ranson. Där man fick köpa på på tobaks- och, och, och systembolaget. Och ja, det, det var inte så, så populärt där. Och det var ett sätt då för att få bort enskilda distributörer och försäljare av sprit och öl och sånt där. Att man kunde monopolisera det och slå ut mindre aktörer. Så det är ju en början till det här. Och det är också det som så här monopolisering gör. Att man, man kommer sluta med att det finns stora företagskonglomerat som, som tar hand om all försäljning inom de olika områdena. Och ja, genom att man styr desktop då, så kan man ju styra vad människor får konsumera och när och, och, och hur och så vidare. Har, har ni någonting att tillägga? Nej, jag är väldigt nyfiken på att lyssna vidare här kan man väl säga, men det, det du säger eller ja, det här med monopol och sådär, det var ju så man hanterade då, men nu så är det ju mer med de här globalisterna och storföretagen och hur man liksom förstör och slår undan fötterna för småföretagande ja, först så har det ju varit nu med corona och nu så kommer det här med Energin då. Så att nu hanterar man ju det där med monopoliseringen och, och eh, koncentrationen till, eh, alltså till stora storföretag på ett annat sätt, då kan man väl säga. Men eh, då på 30-talet så, så skötte man det med lagstiftning och statsmonopol istället. Mm. Man har ju mer och mer monopoliserat hela världen och ibland är det väl extra synligt då, som i det här fallet med vin och sprit och allt det där men jag antar att många liksom vanliga människor och vanliga svenskar har ju sett inom andra branscher att inom elektronikbranschen exempelvis då, så är det ju bara några få aktörer idag på banan, är liksom eh, mediemarkt och giganten och ett par till kanske, medan förr fanns det fler och 30 år sedan så fanns det ju även liksom eh, vanliga småföretagare som hade elektronikbutiker, även i förorterna i Stockholm liksom. eh, men det är ju helt utslaget nu, eh, 30 år senare eh, så finns ju inte det längre eh, de har ju ingen chans att konkurrera i den branschen det, det har man gjort i, i många andra branscher också, säkert inom liksom kontor och sånt och folk som behöver köpa liksom kanske torstolar och eh, massor annat. Det, det blir färre och färre så att det är så oerhört många branscher som eh, passar över sakta men säkert. Eh, men däremot så har man ju velat behålla illusionen inom media att de är konkurrenter med varandra. Aftonbladet och Svenska Dagbladet Dagens Nyheter Eh, SVT och så vidare. Man vill fortfarande få folket att tro att det här inte är ett monopol. Eh, det har man väl gjort lite mer taktiskt på den sidan. Eh, men eh, visst, eh, det, det är ju i princip det har blivit, det, det är, som Patrick säger: De har gjort det på så många olika sätt. De använder ju olika typer av strategier och slut. Eh, alla andra som är småföretagare, eh, som Patrik säger, då, genom eh, energi eller ekonomi eller propaganda eller olika typer av nyheter som, eh, eh, som gör att andra inte kan eh, konkurrera. Eller regler, eh, lagar, elementen som eh, kan vara svåra eller omöjliga att följa. Kostnader som är omöjliga att dra på sig så, så förlorar småföretagarna det inte finns så många kvar längre i branscher som man förut kunde konkurrera i så kan man inte göra det längre. Det har mm. ju verk, verkligen systematiskt framförallt under de senaste 30 åren tycker jag. Ja precis men det, det är bra att påpeka det Ronny, att inom, inom medias och, och tidningar och så där, så är man ju angelägen om att behålla skenet av att det finns många mindre aktörer man gör det ju lite också i andra liksom. så jag menar det finns ju ja, massa olika varumärken på livsmedel och, och hygienprodukter men när man börjar titta eller liksom olika detaljvaror, men när man börjar titta på ägandeskapet ägarnaskap, så är det ju samma stora, stora företag som äger jo. de har liksom bara behållt varumärkena va Mm. Och, men det har man ju varit angelägen om i, i medierna då, va? och du, du har olika liksom, etablerade tidningar. Men nu så har du även ploppat upp många nya tidningar då också. Det, de, de använder mycket nya och tider, om man säger så, vad de orden blandas på lite olika sätt. Va? Men ja, för mig är det ju väldigt uppenbart att de här tidningarna har ju eh, vissa områden som är väldigt tabu som de inte pratar om då va? Mm. Eh, så att de är ju också en del i systemet men de, de säger lite andra saker för att de som har tappat förtroende för de etablerade meningarna. då, de, de ska ju hamna i någon av de här eh, burkarna istället då så. Mm. Mm. Kanske är lite det som vi tar, behandlar här nu som är lite känsligt Mm. Mm. Ja, men jag kan köpa på och så får Linda läsa om svenska tobaksmonopolet här då, jag kommer ner Avsnitt 7 Svenska tobaksmonopolet bildades på enskilda bankens kontor Nu heter det visserligen i Sveriges grundlag regeringsformens paragraf 60, citat ej heller må konungen statens inkomster för pakta eller till vinning för sig och kronan eller renskilda personer och korporationer några monopolier fastställa. Citatslut. slut. De hedervärda svenska män som en gång formulerade denna bestämmelse hade alltså bemödat sig att garantera svenska folket mot eventuell utblundring så tydligt att ett barn bortkunna kunna förstå meningen men den judiska lagen påbjuder annat. Så kunde vi till exempel läsa i Sions visas protokoll nummer 6, citat Vi skulle organisera enorma monopolreservoarer för kolossala rikedomar av vilka till och med de största gojimförmögenheterna skulle vara så beroende att det tillsammans med staternas kredit drunkna där i, dagen efter den politiska katastrof, citats. Med världskrigets iscensättande 1914 inträdde den gyllene körde tid för judarna. Tiden var då inne att i Sverige igångsätta med bildandet av dylika monopol och diverse kuranta varor. För att bekvämare kunna ordna saken sig själv till behag placerade sig huset Wallenberg i det officiella kansli kanslihuset med bankdirektören K.A. Wallenberg såsom utrikes excellens. Att Sveriges rikeslag uttryckligen förbjöd monopolbildningar till vinning för enskilda av kronan bekymrade i ett ögonblick herrarna i enskilda banken. Man högg raskt och resolu resolut in på uppgift. Ingen ska nu tro att svenska statens tobaksmonopol grundades och den statliga domänen. Nej! Går vi till Kungliga patent- och registreringsverket kunde vi se papper på att svenska tobaksmonopolet bildades av Stockholms enskilda bankskontor Stora Nygatan 40-42 den 23 december det vill säga dagen före julaftonen 1914 av ett antal svenska storbanker med Stockholms enskilda bank i spetsen. Utan någon närvarande representant för svenska staten. Det gäller kan tänka att förstådna undan en del bagateller. Sådana som fastställande av bolagsordning och allmänna grundsatser. Bestämmande av honorar åt styrelse och framförallt arvore åt statsmonopolets designerade verkställande direktör, kaptenen Oscar Wallenberg. 20 000 kronor i fast och en tjugonde dels procent av hela nettovin. När detta undanstökats var för att använda ordförandens vid extra bolagsstämman och enskilda bankens kontor 26 januari 1915. Justitierådet Hellners tiden inne att anmoda svenska staten att deltaga i bolagsverksamheten. Vid konstituerande sammanträdet och enskilda bankens lokal 23 december 1914 anmäldes tecknare av sammanlagt 170 000 aktier och 100 kronor stycket eller för 17 miljoner kronor. Stecknarna Voro, Stockholms enskilda bank, genom hövding M. Wallenberg, 36 549 aktier. Skandinaviska kreditaktiebolaget, genom bankdirektören Jonas C. Kjellberg, 36 550 aktier. Aktiebolaget Stockholms handelsbank, genom bankdirektör Karl Frisk. 36 550 aktier. Sveriges privata centralbank genom bankdirektören Oskar Rydbeck 26 550 aktier. Justitierådet Johannes Hellner i aktie. Aktiebolaget Jutabarisbank genom bankdirektören F. Grönvall 13 600 aktier och Sundsvalls enskilda bank genom bankdirektören. HJ-pil 10 aktier. Enligt den vid sammanträdet antagna bolagsordningen skulle bolaget ha till ändamål att utöva svenska statens monopol och tobakstillverkning inom riket även som etka handel med tobaksvaror. Citatslut. Och skulle aktiekapitalet utgöra lägst 17 och högst 51 miljoner. Minimikapitalet 17 miljoner förelåg alltså tecknat vid konstituerande stämman av de nämnda sex bankerna jämte den Wallenbergska förtroendemannen Justitierådet Hellner. Samma dag huset Wallenberget Consortes sålunda konstituerade svenska statens tobaksmonopol och enskilda bankens lokal Stora Nygatan den 23 december 19... Utgavs från Stockholms slott en kunngörelse om makten med nominerande av styrelseledamöter och supplanter, Vilket förlänade det hela den erforderliga officiella karaktären. I kunngörelsen hette det bland annat, citat, Gustav med Guds nåde Sveriges götes och vändes konung. Vår ynnest och nådiga bevågenhet med Gudalsmäktig På därom gjord framställning havar vi denna dag till ledamöter och suppleanter i styrelsen. Punkt, punkt, punkt. Citat slut. På därom gjord framställning på befallning av Stockholms enskilda bank hade kan tänka ej låtit lika bra i känsliga demokratiska öron. Likväl kunde det tyckas att i ett fall som detta, där det rörde sig om ett kungligt sanktionerande av en handling i strid mot Sveriges grundlag av en hemlig makt-usurpator, åberopandet av Guds nåd och gudalsmäktig allsmäktig, bort kunna undvika. Ja, så förhöll det sig med tillkomsten av svenska statens tobaksmonopol under samma finanshus, Wallenbergshägn instiftades lika så i strid mot grundlagen aktiebolagets svenska spritmonopol vilket förutom ändamålet att tillföra den Wallenbergska storfinansen enorma profiter även skulle tjäna syftet att fullständiga det parlamentariska livets korumpi genom att bereda ett betydande antal inflytelserika representanter för olika politiska partier Stora arbetsfria inkomster, såsom innehavare av mer eller mindre lyxartade poster inom spritbyråkrati trodde man sig efter behag kunna manipulera med monopolens inkomster utan att behöva riskera någon närgången observation från folkrepresentation. Samtidigt infördes i nykterhetsintressets namn det så kallade motbokssystemet. Varigenom det hälsoskadliga alkoholbruket gjordes till en medborgarlig rättighet och suplusten stimulerades till tryggande av en konstant stor omsättning av spritvaror samt befordrande av svenska folkets fortgående alkoholisering och demoralitet. Man gick emellertid i sitt manipulerande med monopolvinsterna så suveränt i väga att opposition en dag Började göra sig hört. Mm. Jag tänker lite på att man gillar att ta beslut här den 23 december 1914. Det var väl då samma dag, ett annat år där man skapade Federal Reserve Bank i, i USA också. Så, att, ja. Ja. <laughs> Så när folk sitter och ska spela bingolott och gör dem idag då än vad man gjorde innan så träffas de här herrarna på olika möten och drar ganska eller tar beslut som får ganska ödestegra konsekvenser för oss andra då. Mm. Mm. Har ni något? Precis. Det, ja. det gjorde jag vill i Sandy Hook där man köpt upp äh, verkar ha folk äh, med sina hus betalat av deras lån 25 december i äh, Sandy Hook-eventet som alla nog har sig av det här med julfirandet många gånger för att ta massor med roliga beslut och som alla säkert har förstått som lyssnar på den här podden så är ju lagen inte lika för alla utan eh, makteliten kan ju bryta mot lagar hur mycket de vill utan att det händer något det är ju liksom eh, ja, skrivet av dem för dem så de kan ju kliva över alla paragrafer hur mycket som helst utan att det händer något. Men skulle man själv bryta mot lagen så blir det väl konsekvenser. Så ja, här har vi ju några exempel på det. Och ja, Det är ju samma sak hur de här storföretagen då... Exempelvis, jag själv har själv hamnat i situationer på tidigare jobb som jag hade förr i världen där andra svenska storföretag kan ju då säga till dig som anställd att de kommer inte säga oregelbundet att de kommer bryta mot LAS, alltså lagen om anställningssäkerhet. Men sen så gör de det genom att säga att om du har jobbat övertid så får du ta ut det i komp, men inte i pengar. Men enligt lagen då så är ju du som anställd som bestämmer om du vill ha komp eller pengar. Men skulle du gå emot makten då på vissa stora företag så kan ju det få konsekvenser till att mäktiga människor inom de företagen går emot dig då och vill hugga ner dig eh, för att du eh, har insett att de bryter mot lagen. Och det här är säkert vanligt bland många svenska företag, stora som små men framförallt stora företag, vill ju mena på och hävdar lite roliga saker ibland typ att eh, nej, men vi har förhandlat bort över tiden. Men LAS är en indispositiv lag, alltså icke-förhandlingsbar. Så då har de ju brutit mot lagen och då ska ju ett avtal ogiltig förklaras, krävas egentligen. Så rent krass är det så att även om du går med på ett avtal som du gillar med en arbetsgivare som också gillar avtalet och ni båda glade skriver på och avtalet då innehåller att man har fannat bort övertid eller att du inte får ta ut övertid pengar. Då har man fortfarande brutit mot lagen. Så rent krast oavsett om du är nöjd eller missnöjd med ditt avtal, så är det ett lagbrott. Men ändå så sker det här eh, överallt i Sverige på en jävla massa stora företag. Då. Eh, och ingen verkar riktigt ta upp det här Det bryr sig och facken verkar inte göra så mycket åt det heller om de ens har tänkt på det eller orkar säga något. Uh, det här är väl något som, har, uh, som alltid är så liksom, i alla länder att makteliten gör vad de vill och hur mycket de vill utan konsekvenser utan att det tas upp i mainstream media Ja precis, man, man ändrar ju på lygd, dygd, eller vad säger, lagar och, och, och principer som det passar liksom. ibland så tycker man det känns bra att trycka på dem för uppnå vissa saker och, eller poängtera vissa saker ibland så, så gör man inte det och då försvinner de bara. Jag, jag kan komma på några eh, exempel. alltså Jag menar det senaste här med, med corona och så innan dess så var det ju väldigt viktigt med eh, vad heter det? sekretess. Medicins sekretess och så vidare. Jag menar vem som, vem som har genomgått en medicinsk behandling. Det, det angår ingen annan och det är också uh, hanterat i lagen. Att det råder medicinsk sekretess. Men, men det var inte uh, intressant under det här med coronavaccinationerna. Så då, det flög ut inom fönstret bara det gick väldigt fort. Och sen så har vi ju det här med personlig integritet och sådär. Och det var ju eh, viktigt eh, ja i slutet på 90-talet och det här. och Då var det ju väldigt det här med internet och, och att eh, man eh, måste ja vara inloggad och, och att de här olika bolagen ska känna till vem man är och att, att man har ingen kontroll över vad den här datan tar vägen. Liksom. Det var ju en en stor och viktig fråga då, men det har ju också helt flugit ut genom fönstret. Va? Mm. Och sen så tänker jag också på det här med, med eh, våran så kallade statliga medier då, SVT och SR. De gjorde ju en stor sak av att de var licensfinansierade då och därmed liksom, då skulle de vara oberoende av staten och kritiskt granskande då. Men det gjorde man ju också sig av med och, och gjorde de här skattefinansierade istället då. Va? Så det, jag tycker det är lite komiskt här, liksom hur man hur man, eh, för fram vissa lagar och principer. Ibland men sen så när det inte funkar riktigt, när det inte passar då, då, då pratar man inte om dem längre. Va? Mm. Och, och, och det kan ju bli nästan skrattretande tycker jag när jag menar jag tänkte på det här när vi pratade om valet förut. Va? så, så eh, både Magdalena och socialministern och han Ulf Kristesson de, de sa ju väldigt märkliga saker och, och, ja, rent fascistiska saker kan man uttrycka tycka det som för att då påverka svenskar att, att vaccinera sig och, och Eh, Magdalena sa väl att, att nu ska vi inte krama de som är ovaccinerade. Och hon, var nu heter, hon sa ju att ja, nu ska vi ta reda på vilka de ovaccinerade är, vad de heter och var de bor. Och sen så var det ju Ulf Kristersson, han satt med någon hund i koppel på någon affisch och sa: Låt de vaccinerade få sin frihet tillbaka. Men det här är ju helt bortglömt nu, något år senare när det är val. Liksom. Det, är, det, är inte en, det är inte en fråga längre. Va? Så jag, jag, jag kan bli ganska häpen över hur de kan ja, agera på det här sättet. Liksom, de här människorna. Och här, ser man ju, här kan man ju se tydligt hur... Hur eh, Wallenbergen och bankväldet eh, byggde mycket av sin förmögenhet och makt. Va? Det var ju genom att använda staten för att eh, eliminera eh, konkurrens kring lönsamma produkter. Så, mm, mm. så går det till. Precis. Och det här med lagar och sånt. att Man har ju skapat en djungel av lagar så att eh, vanliga medborgare kommer ju på ett eller annat sätt behöva bryta lag eh, eller och regler och sånt ibland och då har ju, har ju de en möjlighet att sätta dit dig då eh, om, om de liksom väljer att punktmarkera dig så liksom eh, följa efter hela tiden och granska alla grejer som man gör hela tiden så förr eller senare så hittar man ju någonting som man kan sätta dit folk på men är det någon som inte hotar dem då så eh, ja, då får man ju inte den här punktmarkeringen och inte heller eh, och reda på att det är så det här systemet fungerar. Ja, jag tänkte att vi kan köra vidare här så vi tar nästa klipp då. Avsnitt åtta. Svindlerierna i spritmonopol. Denna opposition inleddes och bedrevs främst av tidningen Nationen som speciellt ägnade sin kritiska uppmärksamhet åt spritmonopolet. Den inleddes redan omedelbart efter tidningens startande hösten 1925. Jag varnades visserligen av personliga bekanta i riksdagen från att engagera mig i saken på grund av att det här gällde stora finansintressen, mot vilka det ej lönade sig att strida. Men dessa argument imponerade ej på mig. Allt fler och fler missförhållanden och försingringar av statsmedel i spritmonopolet kom och i dagen och påtalades i nationen samt föranledde inlagor till konungen samt till de lagorättsvårdande högsta myndigheterna GK och G.I.O. Alla dessa inlagor hamnade dock antingen direkt i vederbörandes papperskorgar eller resulterade i ett tillkännagivande att det föranledde ingen åtgärd. När en enskild riksdagsman först gärdes bringa saken på tal i riksdagen hade partiernas, partiernas medlemmar instruerats lämna sessionssalen så att talaren praktiskt taget måste tala för tomma väggar. En taktik som den regerande storfinansiella kretsen lär tillämpa när opassande saker föras på tal i kamrarna. Det gick dock ej så lätt som vederbörande hoppats att dysta ned det besvärande fakta som brakts i dagen. Redan i nationens nummer för den 27 november 1925 hade jag gjort sådana märkliga upplysningar som att spritmonopolets chef, doktor Ivan Bratt, med svenska statens spritinkomster finansierade politiska partier. Bland annat hade dåvarande frisinnade partiet vars ledare var statsminister C.G. Ekman 1920 till partiet såsom Gåva är mottagit 50 000 kron och liknande skulle förhållandet varit med övriga politiska partier. I samma nummer påvisades hur förutvarande finansminister Rickard Sandler av någon oförklarlig anledning företagit sig att till ett vallenvärst finanskonsortium och tio personer försälja spritmonopolets till flera tiotal miljoner kronors värde uppskattade stamakter för ett pris av 400 000 kronor. I fortsättningen av artikeln omnämndes vidare bland annat att Dr. Bratt redan på spritmonopolets tidigare stadium frikostigt strött omkring sig gåvor av statens spritinkomster. såsom 50 000 kronor till Socialpolitiska institutet, 124 000 kronor till Antismugglingsföreningen, 5 000 kronor till Mänderska sällskapet, 5 000 kronor till Välgörande ändamål, Etc. Mm. Så här ser vi då hur man börjar använda de här pengarna man får in på monopolen till att styra det politiska livet och så vidare. Och, och det har ju pågått. Det här skrevs ju 1937 och nationen började skriva om det 1925 så det är ju snart 100 år sedan. Det här har pågått och fortsatt i samma riktning kan man väl säga då. Mm. Har ni något? Ja verkligen ja, alltså de, Det är ju så det funkar Och det verkar funka likadant I oerhört lång tid Och säkert mer än hundra år Man kan säkert backa ett par år tillbaka Det har väl funkat likadant Hela tiden skulle jag gissa på Där Man ja, Man köper ju makt med pengar också Man hjälper till att Mörja sina intressen med pengar som man har tillskansat sig på en rad olika sätt genom korruption. Um, och det är klart, styr man pengar så är det ju enkelt. Um, då kan man ju göra vad man vill och då dikterar man ju villkoren för alla andra. Och uh, uh, det är nog förhållandevis enkelt att köpa folk och uh, förhållandevis enkelt att hitta folk som uh, är villiga att köpas. och då Ja, då styr man. Då kan man göra vad man vill. Helt enkelt. Mm. Det är det det. Precis. Ja, pengar styr ju allihopa. Man behöver ju pengar för att få tak i huvudet och betala elräkningarna och mat och bensinen och allt sånt där. Så att ja, handlar det om att få mat på bordet för sin familj och så. Och att man förråder sitt folk i förlängningen så kommer ju den här den närmaste familjen nu den man man skyddar främst då. Så att då hamnar ju det prio ett. Så man, man struntar i den här då Att, att man förråder sitt folk. Och eh, den kommande räkningen som kommer eh, komma till alla. Eh, I form av ens föräderi efter då. Men sen så vill väl säkert många inte kännas vid att, att de begår sådana här handlingar. Utan man intalar sig då att, att man gör något rätt och riktigt. Och att vi lever i en jättebra värld där, en demokrati där vi får, man kan göra kämpa för vad som är rätt och riktigt och samtidigt upplyfta sådana här astronomiska löner då mm. så, ja mm. Nej men det är väl det här som jag brukar säga bland annat tro kan förflytta berg och det kan man se på så sätt att om man tror att tillräckligt starkt att det inte finns ett berg och framför den så, så ser man det inte va, man kan stå och peka det, men ser du inte berg, nej det finns inget berg där liksom alltså, så, så, så starkt kan det vara och det är väl också lite som ligger, det ligger ju liksom lite ovanpå det här med pengarna och det monetära systemet så är det ju tron, va för att, att pengarna som vi har idag de, de får ju sitt värde också eh, genom vår tro på en viss världsbild och vissa dogmer men nu så eh, har det blivit uppenbart i alla fall för en del människor att de här eh, ja, högsta trosatserna eller vad man ska kalla det, att de de, de, de stämmer inte och de, de kan till och med inte vara eh, ja, de, de går helt enkelt att motvisa då men då, då är det ju igen det här med den här Platons grotta och, och det här va, att det, det är oerhört svårt att eh, överväga att det skulle kunna vara så och kan man inte ställa sig en fråga då kan man ju inte heller få något svar på, det, på den så är det Ja, precis. Många vill inte ställa sig frågan för att de vill inte veta ifall det skulle vara så att svaret blir så... Ja, som gör att de måste göra en stor förändring i sitt liv. Utan Nej, att... och det blir väldigt jobbigt liksom psykologiskt och för, för egot eller självkänslan. Då. Vad jag menar om du, har, om du har kämpat och slitit i vården som läkare eller sjukvårdspersonal under coronakrisen så... Känns det ju bättre att se sig själv som en hjälte än någon som har varit eh, eh, ovetandes delaktig i ett eh, stort eh, bedrägeri och brott helt enkelt. Då. Det är, så är det, ju, va? det är ju. Det är ju lättare att. Kunna, vill, om det här skulle uppdagas i framtiden så vill man kunna säga så. Jag visste i alla fall ingenting. Så därför vill man ju inte höra på de här sakerna nu då. När man, andra människor påtalade. Så här, nej jag vill inte höra, jag vill inte lyssna. För att jag vill kunna säga de där orden sen. När allting bråkar samman. Att jag visste i alla fall ingenting då. Så. Mm. Mm. Men vi kan rulla på här. Så kör vi nästa här då. Avsnitt 10. Frimurarorden. Judemaktens politiskt ledande instans. Politiskt utövas den judiska makten, så som jag redan i det föregående antit, huvudsakligen genom den judiska internationalens härvarande sektioner med frimuraråden såsom ledande instans, vilken internationals exekutiva verksamhet koncentrerats i enskilda bankens direktorium. Gustav den V fungerar så som konung Salomos av judastam. Det vill säga, dennes nutida efterföljares i försingringen vicarie, under den frimureriska beteckningen visaste Salomos vicarie. Går vi till grundförfattningen för stora landslogen i Sverige, kunna vi där läsa, citat, i spetsen för det svenska frimureriet står en blott för Salomos vikarie, svenska konungen i hans egenskap av provinsens regent. känd överhetsperson, vars namn i övrigt ska förbliva en hemlighet tills han personligen övertagar regeringen. Till dess befaller han genom sina vikarier. Den vise konung Salomo nämnes så som ordens första stormästare i den av honom upprättade fundamentalkonstitutionen är förordnat att stormästarens värdighet ska förbliva inom hans släkt. Citatslug. Att icke ens Salamos vikarie är helt underrättad om de hemliga övre från vilka han nedhåller sina befallningar angående regerandet av sin frimurarprovins framgår tydligt av ett yttrande av dåvarande Salomos Hertig Karl, senare Karl den 13 år 1780. Yttrandet återgivet i den av PB Eklund Aderton utgivna officiella frimurarhandboken Vägledning för frimurare sidan 346, och lydande. Citat. Vi erkänner i övrigt ingen, förutom stormästaren och de sanna superiörerna, vilka är och oss obekanta för vår ordens förmän. Citat. slut. I frimurariet inlockades och bundos genom dyra blodseder framförallt sådana element inom folket vilka kunde befaras bjuda ett farligt motstånd mot de judiska härskarplanerna och fostrades systematiskt i judendomens anda, omdanades till fanatiska stridsmän för dess idéer. För den profana yttervärlden presenterade sig jorden så som en opolitisk, ideell och humanitär stiftelse uteslutande sysslande med välgörenhet i Sverige liksom i alla andra länder där frimurarorden lever och verkar förneka frimurarna varje samband eller samröre med judendomen detta sker dock mot bättre vetande ty frimurariet är till hela sitt väsen en judisk inrättning. Varje ord symbol tecken och ceremoni hänvisar på ordens judiska mission. Salomos-templets uppbyggande, det vill säga det judiska världs införande. För att denna återuppbyggnad av templet ska kunna ske måste allt som står i vägen undanrödjas. Härav ordens revolutionära karaktär och det myckna talet inom höggraderna om en kommande era fri från troner och altaren. Ja, det var det sista stycket för uh, den här gången som vi tog upp. Och uh, ja, har ni någonting ni vill lägga till? Jag vet inte om jag har så mycket det. Jag håller bara med och jag har uh, faktiskt pratat med Frimur- uh, som har sagt det till mig också eller folk som hävdar sig har varit frimur eh, bland annat senast då Martin där vi träffades eh, nära Gröna Lund där, eh, som sa samma sak och eh, ja, det är ju liksom judiska karaktärer som nämns eh, som eh, Salomon då eh, Templet och man använder sig av andra religiösa texter, skriver de själva i vissa fyra böcker som möbler. Alltså även Bibeln används lite, lite som en möbel. Liksom. Inte den som är huvudattraktionen nämntvis i och tempel eller låser. Um, så jag vet inte, det finns ju lite böcker man kan läsa där. Uh, det är någon bok som heter The Masters Carpet som uh, beskriver det här. Uh. Yeah, en annan som heter Morgan's Freemasonry, eh, som jag har läst. Eh, och De skriver ju exakt samma saker där, och där är det ju då folk som har gått ur dimureriet som eh, ja, skriver hur det funkar. Och en av de som skriver med böckerna verkar ju vara eh, förmodligen missnöjd och tycker inte alls att det var så kristet som man först skulle komma att tro när man ny som frimurare. Eh, utan att det är väldigt mycket emot eh, kristendom då. Eh, tyckte den ena författaren. Eh, så visst, de, de verkar ju använda det här liksom som ett eh, verktyg då, återigen, för att få folk att göra som de vill. Så de får liksom lyda eh, blint. Eh, utan att riktigt uh, tänka själva och följa orders efter den uh, maktstrukturen som finns inom på Om de är en apprentice eller en fellow craft eller en master mason och vilken grad de är. Uh, så får de följa det. Uh, slaviskt skulle jag tro. Mm. Absolut. Och uh, jag tänkte i Shownotesen till det här avsnittet så kommer jag ju dels lägga in den här pamfletten som vi läser nu och den skulle jag rekommendera alla lyssnare att läsa igenom och den är inte särskilt lång, det är kanske 30 sidor ungefär och när jag läste den i alla fall så hade jag liksom full fokus hela tiden för att det var så intressant information och även det här med frimureriet, du tipsade om lite böcker där Daniel och jag har ju läst igenom nu, eller i alla fall ögnat igenom och samtliga nummer från 1925 till 1936, i alla fall som de, de som ligger ute på en användare då som heter Nationen på arkea.org. Så jag tänkte, jag lägger in som show notes också. Och de lyssnare som är intresserade av frimuroriet så kan jag rekommendera de numren som kom ut i slutet av 1934 var det. Av, då kommer den ut som monatlig tidning och då är det nummer 11 och nummer 12 1934. Och sen så är det då, jag tror det är den 10 första numren av 1935 där de har en stor artikel om finuriet i varje nummer. Och alla de är väldigt eh, intressanta. och... och eh, vi kommer med något av dem framöver här som vi kommer läsa in, men långt ifrån alla. Så att, för det, det är så otroligt mycket text och information och specifika saker som kanske är svårt att tillgodogöra till sig. För blir det för mycket så här detaljerad information om vad de olika graderna heter och så vidare så, så tappar man det här. I alla fall är har väldigt svårt att komma ihåg sådana detaljer. Men är man intresserad av det så finns det i de här artiklarna. Mm. Patrik jag vet att du vill gå och lägga det. Har du några sista ord för kvällen? Eh, ja visst har jag det det, är, det här är ju intressanta saker och eh, bara för att liksom instämma in med vad det är Jag har ju tittat mycket i gamla böcker eller liksom sökt efter äldre böcker mycket sen. Sen förra sekelskiftet och så slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Och där finns ju väldigt mycket böcker om, om eh, frimureriet och som är väldigt kritiska kring det då. Och det eh, harmoniserar ju med det här då. Och sen så, ja det, det är kul att, eh, vi glömde väl säga något om det, men det är kul att vi har kommit igång med poddandet igen efter semesterupphollet och eh, <skratt> vi ska väl göra intressanta och, och avsnitt om både det här och annat nu under hösten och vintern så det är kul att vara tillbaka igen och eh, tack för att ni lyssnar och eh, kika gärna in på vår eh, telegramkanal där är det lite liv nu för tiden mm. och, Ja, och diskutera de här sakerna så. Mm. Och ja, vi försökte göra ett avsnitt eh, redan för två veckor sedan, men då fallerade ju tekniken här på min sida. Jag kör en sån här. Eh, en virtuell mixer och eh, den har väldigt komplicerade inställningar. Den heter Voice Mitt Banana då. Och jag har fått den inställd precis som jag vill ha den och allting fungerar. Det vill säga att ni hör vad jag spelar upp och det spelas även in och så vidare. Men ibland så får den för sig att uppdatera sig själv och då fungerar inte utrustningen som det ska. Och det var det som hände förra gången då. Vi hade tänkt att göra det här avsnittet innan valet men nu blev det efter istället då. Men så kan det bli ibland mm -hmm. när man håller på med sånt här. Och vi är glada amatörer. <laughs> Men det är väl innehållet i förpackningen som är det viktiga. det är det jag tror lyssnare mm. uppskattar med oss. Och jag har även börjat få lite mejl här. Lite oroliga mejl om vad podden tagit vägen någonstans. När ska ni podda igen och sånt. Så, så att det, är, det är det som ger sig till att känna att de är lite hemliga lyssnare här. Och uppskattar mm. oss. Men ja... Ska vi säga så för kvällen då? Och säga till lyssnarna yeah. på återhörande. Ja, yeah. god kväll. God, god kväll. Ja.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 Att vi sanning återfått Strid mot Samt om Panama Ljus mot luren drejare Kamp mot Emilsola Ett jätteverk rott rot i hamn Jag hedrar nu hans namn Jag hedrar nu hans namn jag hedrar nu hans namn